Hai, had basah. Siapa yang had Allahumma walala alhamdu anta Rabbus satawa wal-arbi wa manfihiinna antal-hakku wabuka al-hakku wa kaul al-hakku walikau al-hakku wal-jannah al-hakku wal-nar al-hakun wal-nabiyyun al-hakun Tawakta, wa ilaika tawakkaltu wa ilaika amaktu wa bika amastu wa ilaika haqamtu faqir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraktu, wa ma anta ilaahi anta ilaahi la ilaha illa anta Al-Hadith ashadik rahman sallallahu 'ala Muhammad haddatha haddad binu min halil Haddhasana Abdullah ibn Umar al-Umairiyu. Haddhasana Yunus ibn Yazid al-Ayriyu. Anahu kala sami'tu al-Zuhriyya. Anahu kala sami'tu urwata ibn al-Zubaydi. Wasaid ibn al بن Wa al-Qamata بن al-Qasin. وعبيداء وعبيد الله باسم عبد الله بن حديء عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل البكاء قالوا صبروها صبروها الله مما قال وكلن حدثني طائفة من الحديث الذي قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براعتي وحيا يطلع ولا شكني في نفسي كان أقربه أرى من آيات كلام الله في أمر يطلع ولكنني كنت أرجو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم innawmin ru'ya yubarra'uni yubari'uni ta'anzalallahu ta'ala innal ladina bil ifki innal ladina bil ifki al ashr al ayati tayyib basmillaahirahmaanirrahiim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 Asshalu 'ala Muhammadan 'abduhu wa Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd Kita dalam lanjutan dari bab-bab yang sebelumnya dalam penetapan kalam bagi Allah Ta'ala tapi sebatil kala melkawilillahitaaala. Al-Anbiyah hadis berakam. Al-Anbiyah hadis berakam sabahul warbami awat tis awat tis in tujuh al ratus sembilan Qala liman bukhari hamat alahat kesana Mahmudun. Attesana Abdul Razak. أَبْنِي طَرَيْذٍ أَقْبَرَنِ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَالَ أَنَّ طَعُوسَ أَقْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ yani dikatakan malam qotrah meninggalkan di tidur Untuk suatu ibadah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertahajud dalam suatu malam pada dari suatu malam di malam tertentu Kala berkata beliau sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu. Maksudnya ya Allah. Bagimu segala puji-pujian. Atau segala pujian hanya untukmu mu hamdu. Anta nur samawati wal ardh. Maksudnya anta munawwiruh. Engkau adalah yang menyinari langit-langit dan bumi. Walakalhamdu. Anta kiyi musamwati wal ardh. Dan segala puji hanyalah milikMu. Engkau adalah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Walakalhamdu dan segala puji hanyalah milikMu. Anta Rabbus samawati wal ardh Engkau adalah yang mengatur yang memiliki langit-langit dan bumi dan yang mengatur siapa saja yang ada di dalam langit dan di bumi Antal engkau adalah Maha benar Wa wa'dukal haqqu dan janjimu adalah janji yang benar Wakau luka hal aku dan perkataan perkataan yang maha benar. Walikaukah hal aku dan walikaukah aku dan ketemu dengan engkau adalah pertemuan yang benar, bukan omong kosong. Waljannah tuh hakun, walnaru hakun, walnabiyunah hakun. Surga adalah benar dan neraka juga. Benar, benar-benar ada, benar-benar telah diciptakan. Wal Nabi juga dan para Nabi juga hak, bukan mengada-ngada. Waktu, saat ah ini adalah maksudnya hari kebangkitan. Dengan bangkitnya hari, katakan saat ah, maka habislah umur dunia. Allahumma alaikum aslamtu Ya Allah, hanyalah padamu aku berserah diri. Assalam tu, aku berserah diri. Wa bika aman tu, dan denganmu aku beriman. Wa alaika ta tu, dan hanyalah atas Engkau, Ya Allah, aku bertawakal pasrah. Kuserahkan semua urusan kepada Engkau. Wa ilaika anab tu, dan hanya kepada Engkau aku kembali. Perusul kalb, waljawarih. Hanya lah kepada Engkau. Wa bika khosam tu. Muhozamah ini bertikai, bertengkar. Bukan karena wanafsu, bukan karena kaum tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena kaum iya atau karena kamu atau karena negerinya tidak, tapi karena Allah Taala. Wa ilaika hakam dan aku berhukum menyalak kepada engkau. Fagfirli maka ampunilah aku. Maqotam tu, maakhor tu, apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan ku takakhirkan dalam berbuat dosa maka ampunilah aku. Wa maashar tu, wa maalant tu dan apa yang ku sembunyi sembunyikan, kurahsiakan dan apa yang ku Lakukan terang-terangan, ampunilah aku semuanya. Anta ilahi engkau adalah sesembahanku. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang hak kecuali engkau. Alhadis berkata: "Kam sabahmi awa, sabahalwa kam sabahmi ah. Tujuh ribu lima ratus. Hake hal." Hadassanak Allah ibn Umar al-Numairi Hadassanak Yunus ibn Yazid al-Aili Qala Samit Al-Zuhri Samit Al-Zuhriya Qala Samit Uruwata ibn Zubair Masaida ibn Al-Musayyib Walkumata ibn Al-Qas Wa Ubaidallah ibn Abdul Allah Min an hadis ayat s.a.w. Al-Nabi SAW Haina qala la alul ifki ma qalu wa barra anallahu mimma kan di sini berkata Yunus saya mendengarkan Juhri Juhri mendengarkan dari Urwa bin Zuber dan Sa'id bin musayyib dan Alkama bin Awakos dan Ubaidullah bin Abdullah dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hina kalalah Al-Uyub ketika orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Aisyah berkata apa yang mereka katakan terkait dengan Kehormatan Aisyah. Barulah Allah memaklum maka Allah membersihkan tuduhan-tuduhan dari apa yang mereka telah katakan terhadap Aisyah. Wa kullun hadhasani ta'ifatan minal hadis Salah dihadhasani A'isata anha qalat Wa kullun Ini semuanya tadi Urwa Sa'id Al-Qama Ubaidullah Seluruhnya bercerita kepada saya Ta'ifatan minal hadis Ta'ifanya sebagian Dari hadis yang Telah diceritakan juga Allah dihaddasani an Aisyah dari Aisyah, bahwasannya Aisyah berkata walakin Allah, walakin wallahi ma kuntu ini kakak pertanyaan Aisyah, walakin dan tapi demi Allah ma kuntu adunnu kata Aisyah dan akan tapi demi Allah ma kuntu adunnu aku dulu tidak punya anggapan tidak punya perkiraan. Anallah bahasanya Allah menurunkan barohati, menurunkan wahyu terkait dengan pembersihan bagi kehormatanku. Itulah wahyu tersebut dibaca sampai hari kiamat. Walasakni fi nafsi kan ahkaramin ayatakallam Allah fiya bi amrin yutla. Walasakni sungguh urusanku ini atau keberadaan diriku pada jiwaku itu adalah lebih remeh kok sampai Allah itu berbicara terkait dengan diriku dengan suatu permasalahan yang dibaca sampai hari kiamat ini berubah Al-Quran di mana bahwasannya Allah memberikan kebebasan terkait dengan tuduhan mereka alul efek terhadap Aisyah Walakin ni kuntu arju kan? Tapi dulu aku mengharap Yang diharapkan oleh Aisyah adalah Bukan turunnya wahyu terkait dengan Pembersihan bagi dirinya Dari tuduhan orang-orang yang menuduh Tapi yang diharapkan oleh beliau aisyah adalah anha Alama Rasulullah punya Mimpi Dalam mimpi tersebut Allah membebaskan dariku atau membebaskan diriku dari tuduhan-tuduhan tadi. Ternyata Anjala Allah Taala innaladinajau fil fil ifki. Ternyata turun ayat ini yang Rasulullah yang Aisyah harapkan adalah Rasulullah melihat dalam suatu mimpi ayah Rasulullah Sallam fil no mi rukyah ru adalah mimpi. Masjid ruqyah, masjid ruqyah ada berapa? Tiga. tiga. Ruqyah Ru ya bil basar. Kalau ruqyah hmm? hmm? Ru Ru bil, bil kalab. Kalau ruqyah, Ruqyah bil manam, nam. Ruqyah bil, bil kalab. Laitu. Yang diharapkan Aisyah Rasulullah itu melihat dalam mimpi Allah memberikan suatu kebebasan penghanku. Terkait dengan tuduhan yang dilancarkan oleh para munafikin. Ternyata Allah menurunkan ayat. ifki nah. Asral ayat. jadi sepuluh ayat terkait dengan tabriah. Dari Allah Ta'ala untuk Aisyah Ta'ala Anha. Syahid daripada hadis ini yang telah kita baca Katanya beliau saya benar-benar Assyid kauluwa ayatakalamallahu fiyya Walasakni finafsika na'ahfara min ayatakalamallahu fiyya Ya kan, sungguh perkara aku ini dalam jiwaku Lebihina artinya punya, Dia punya perasaan dalam hatinya Saya ini lebih Kenapa saya seorang saya saja Kok kemudian Allah berbicara Dengan urusanku Sampai dibaca Bacaan tersebut Kalau Allah dibaca terkait dengan Bebasnya aku dari tuduhan tersebut Inilah yang dijadikan Sayyidullah Imam Bukhari Ayat agam Allah via bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Waku luhu fi hadis ibni Abbas adalah anhu ma almutakatim. Waku luka alhak. Ada baris yang tadi yang terakhir ada yang pertama, iaitu di situ Rasulullah mengatakan bahwa kau luka alhakku dan perkataanmu adalah maha benar. Ini menunjukkan juga Allah punya qaul dan juga punya kalam. Ini yang dijelaskan Imam Bukhari dalam membawakan dua hadis ini untuk menetapkan Allah memiliki sifat qaul dan sifat kalam. Perkaranya gampang jelas. Maka tidak dibentangkan oleh Mas'ud bin Bas dalam jelaskan perkara ini. Sehatnya adalah kalam lafi ya, satunya wa qaulu kal haq. Al-Hadis berada Kamsa Baalakwa Kamsa Miawa ya Wahid 751 Atta sana kutaybatu Benu saidin Atta sana al-mughiratu benu Abdirrahman An-Nabi al-zinad An-Nabi al-a'rad An-Nabi huraira Kala'anhu anna rasulallahu S.A.W. Yaqulullahu Berarti disini walaupunnya di Qaul Kala wa yakulu Wa qawluhu Sama saja Iza arada abdi Ay ya'mala sayyiatan Allah Ta'ala berfirman, berkata Apa seberkata hanya Iza arada abdi jika hambaku ingin Ay ya'mala beramal sayyatan suatu amalan yang selek Wala taktubuha alaihi Hatta ya'malaha jadi ya janganlah kalian para malaikat menulis keinginannya hambaku jika mereka cuma ingin saja untuk berbuat keburukan jangan ditulis hati Yakmal sampai hambaku tadi mengamalkannya fa'in amilah maka apabila hambaku mengamalkan keburukan tadi setelah dia ingin waktu buha bimis tulislah para malaikat dengan semisal keburukan itu tadi, surat satu, satu kesilapan ditulis satu dicatat satu tidak libatkan. Uwain taro kehamin asli dan jika kesilapan tadi ditinggalkan, meninggalkan karena aku kata Allah murni karena aku bukan karena yang lain. Faktubuha laa faktubuha lau Hasanatan. Maka tulislah untuk hamba tadi. Satu kebaikan, Hasanatan satu kebaikan. Jadi, Halo. alhamdulillah, salam, saya alhamdulillah. Di mana? Laki tak lembi nih, laki tak lembi. Ia ya, yang jalan. Ya. Taib. Fa in amila wa maka jika keinginan hamata di jalan suatu kejelekan, kok mereka lakukan, maka tulislah lawan para mereka dengan semisal satu kejelekan tadi, satu tulis satu. Wa in taraka min athri faqtuba hasanatan jika mereka meninggalkan keburukan tadi karena aku maka tulislah keburukan tadi itu menjadi satu kebaikan wa iza arada hasanatan falam ya'malha fa kutubha lahu hasanatan kalau hamba-hambaku menginginkan suatu keinginan berupa amalan yang bagus Ternyata tidak jadi diamalkan, balam yakmalha tidak jadi diamalkan cuma ingin saja. Maka tulislah keinginan tadi itu satu kebaikan untuk hamba tersebut. Fain amilaha maka jika dia mengamalkan atas keinginan tadi selain kebaikan fak tubuh halau bi asrin bi asri amsal maka tulislah bagi hambaku dengan sepuluh lipat ganda. Yasri Am Salihah. Ila safi sampai ke 700 sampai 700 apa? lipat ganda. Coba bayangkan. Di sini dijelaskan oleh Sayyid bin Basrah rahimallahu taala sejadi mana yaqulullah Adapun penjelasan yang panjang diberikan oleh beliau terkait dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan karunianya Allah yang sangat luas. Qolur rahimul taala wa hadza fadluhu wa bukan wujuduhu. Wah, walau wa, Ini adalah keutamaan Allah. Wujudu <tuhu> dan juga sama mana wujud wal sama saja. Karunia dan keutamaan Allah Jalla wa ala. Wa haditsul Nabi sallallahu al-azhim hadha wa mata bi ma'nahu yatul alaqal al-lail subhanahu wa ta'ala adanya tolah napas ini hadis yang sangat agung dan yang datang dengan semakna hadis ini seluruhnya menunjukkan atas keutamaan Allah yang sangat besar Lantas laman Allah yang maha sakti dan maha tinggi ketuhanan yang sangat besar. Falab tu i'dham Perhatikan ini, maka seorang hamba. Awal belah dia punya keinginan dengan kebaikan. Falam yakmalha maka ia enggak jadi mengamalkan kebaikan tersebut. Kutibat lau hasanatun biadalham waral kasat. Ditulis untuk dia seorang hamba kebaikan dengan keinginan tadi dan dengan tujuan tadi, walaupun enggak mengamalkannya. Contohnya ka ayya himma ayya udha maridun. Contohnya adalah seperti seorang itu punya himma, punya keinginan. Punya keinginan yang kuat untuk membesuk orang yang sakit. Yaud, ada yauduma menengok. Menziarahi orang yang sakit. Au ya himma ayya seorang itu ingin ia terasa bertangganan bersedekah. Allah maha sabar yang serupa dengannya, yang serupa dengannya. Berupa min aamalil kadir, aamal yang kahir tuk tabulawah maka ditulis bagi seorang aman tadi suatu ke, satu kebaikan, satu kebaikan hasanatun satu. Baina fa faalaah maka jika dia di atas kiraan tadi itu ternyata kamu melaksanakan niat yang baik dilaksanakan. Kutibat lau asru hasanatin Ila sab'i mi'ati Ila ad'afin Kasiratin Ditulis bagi seorang amat tadi itu 10 kebaikan sampai ke 700 lipat Sampai berlipat-lipat Yang sangat banyak Ini adalah sebagai Bentuk tentang apa orang itu Terdorong untuk berbuat yang baik Atau niat yang baik Keinginan yang baik, jangan lihat yang jelek. Amma in hamma besei apa in alatuk tabu alai hatayamala. Adapun al ada bersu orang hamba, penyakikan dengan suatu kejadian keburukan, sungguh saya tadi tidak ditulis bagi dia, tidak dijadikan bentuk tulisan catatan buruk, sampai dia mengamalkannya, oh, baru ingin, belum berbuat, tidak ditulis keinginan tadi, sampai dia mengamalkan. Fa in jika dia mengamalkan keburukan tadi kutibat sayyatun wahidatun faqat bimithliha Ditulis satu keburukan tok dengan semisal apa yang dia lakukan keburukan tadi sebagaimana qala jallahu ala Marang maka beranjar siapa yang datang dengan suatu kejelekan maka tidaklah dibalas kecuali dengan semisalnya. Fa'in taro ke amin azza wajalla ikuti batul hasanatun maka jika dia meninggalkan kejelekan tadi itu sayyadati ninggalkannya karena Allah murni karena Allah takut akan sengsahan Allah tahu bahwasanya Allah melarang maka ditulis bagi dia satu kebaikan. Pada dasarnya beliau berdoa dapat luhus sebagai An-Nahwataala. Ini suatu keutamaan Allah yang maha susud Allah dan maha tinggi. Ka'iyahim mabeiyasriko auyasubah pulaan dan semua layak alam al. tetaplahu alaihi. Seperti contohnya seakan se se seorang itu punya keinginan untuk mencuri atau ingin mencelakai fulan kemudian dia tidak jadi dia lakukan. Semua layak al. Kemudian dia tidak melakukannya. Tidak ditulis kesilapan tadi atas dia. Fa intaroka dan jika dia meninggalkan karena Allah khawfalaha, khawfal lah takut kepada Allah. Taro kamin asli khofillah, meninggalkan kesilapan tadi itu yang dia niatkan, meninggalkan karena takut kepada Allah, takut ibadulah asanatan maka ditulis untuk dia satu kebaikan. Alasannya di anna utaraka min adilillahi kama kola min sarra'i Kenapa? Kerana dia meninggalkan kesalahan tadi itu karena Allah Sebagaimana? Allah berpengar min sarra'i Ya yani, Maknanya bahwasannya ketakut karena apa? Karena seksan Allah T'ala Ta Sudah maaf, segera besar Ini segera besar yang merungkannya Akhil masuk nunggu umur 18 tahun. Waunaka halun salisatun di sana ada tiga keadaan yang ketiga. Di sana ada keadaan yang ketiga wa ya ayya mala wa yastaidali fi'liha. Walakin ya asizu ba'da taqafu alaihi di sana ada keadaan yang ketiga seorang ingin beramal. Ayya mala Bayar tidak bayar Benar-benar mau melakukan bersungguh-sungguh. Akan tapi dia enggak jadi berbuat karena lemah. Alahkin ya dzis. Karena kelemahnya dia dia jadi melaksanakan ini pada tuktabu alaihi. Ini ditulis. Fatar kusayyati lau akwalun salas maka meninggalkan keburukan itu punya tiga keadaan. Ini rincian yang harus kita pahami. Di sana ada keadaan yang ketiga tadi, seorang ingin beramal, berbuat, bersungguh-sungguh dalam apa yang dia niatkan untuk dikerjakan, kan? Tapi ternyata apa? Enggak jadi karena enggak mampu, karena kelemahan yang ada. Maka ditulis kecelakaan tadi pada dia, walaupun enggak jadi amal, walaupun enggak jadi amal, kenapa? Karena memang sudah benar-benar meniatkan tapi meninggalkannya bukan karena Allah tapi kenapa? karena tidak ada kemampuan nah. maka meninggalkan sayiat tadi punya ketiga keadaan ehdaha ehdaha satu dan tiga keadaan ini ayat ruqaha min gairi kastillah meninggalkan kesalahan tadi bukan karena Allah Hak ada tasawulan. Hak ada tasawulan. Falaatuk tabu alaihi. Ya, mau ninggalkan, mau melakukan, ah, ninggalkan sajalah. Tapi bukan karena Allah. Ninggalkan saja tasawul. Enggak sedih, enggak sedih. Itu saja. Bukan karena Allah. Ini garis ditulis Tidak ada kesalekannya. Karena tidak punya hama, tidak punya keinginan yang kuat ditinggalkan, gitu saja hal salisya kadang al-halat sania ayat luka kawafan minallah batuktafulahu hasanatun keadaan yang kedua, meninggalkan kejelekan tadi itu karena takut dari Allah ta'ala maka ditulis kebaikan satu untuk dia yang tadi meninggalkan karena Allah Al salisya itu ayya'malah wastaidah fi liha walakin ya gelibu Awalahkin juga labu, wajazizu fatuk tabu alai sayyatu. Seorang tu ingin berbuat kezlekan, terus, bos berusaha. Sudah berusaha. Kalau alat sudah disiapkan, daralah. Kalau kekendaran sudah, sudah disiapkan ya kan? Awalahkin juga labu. Dia ternyata, nampak dia eh, kondisinya ada kelemahan, wajiz ya, tidak mampu. Maka tertulis atas dia suatu kesalahan Kami apabila ada sahih. Idza iltaqa al muslimani fi sayfayhi ma wal maqtul fil nar. dalam riwayat yang sahih al-Bukhari dua orang muslim ketemu. Apabila dua orang muslim ini saling ketemu dengan membawa dua pedangnya, fi sayfayhi ma. duanya membawa pedang. Para qatil maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Alasannya apa? Qul oh, ya Rasulullah, kenapa ada ya Rasulullah? Adal qatil fa masalul maqtul, apa maksud anu Kalau yang membunuh jelas di neraka, karena dia pembunuh. Fa masalul qatil, qatil maknanya maqtul. Bagaimana dengan keadaan yang dibunuh? Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka hanarison ala qatlishahibi kenapa kedua-duanya bersenjata karena yang terbunuh juga dulu punya ambisi untuk membunuh lawan-lawannya sahabatnya maksudnya apa lawan-lawannya lawan tadi membawa pedang Ya yakafala walakin uhliba maksudnya dia telah melakukan kan tapi dia enggak bisa membunuh kenapa karena dia terkalahkan guliba iya gagal Wa kadzaman hataka sitr wa wa tta'ada fi akhd as walakin hila bainahu wa bidzalik ya'tsamu wa tuktabu alayhi dan seperti ini juga ha ini hutambi katas fi za'izim saral seperti ini juga kita disuruh mengambil perhatian kata sabin bas orang man hataka sitr merobek tabir wadak al-hirz ayakan pagar di buka putus bersungguh-sungguh berusaha untuk mengambil barang curian mau mencuri maksudnya walakin hilalah hilani fi al-madi mas'hul hala fil madi majlunya bahi hilalah seperti kila ha anta antara dia dan antara apa yang dia niatkan tadi maka dia berdosa dan ditulis resikonya satu keburukan li'anau fa'ala karena dia melakukan tapi mas tapi enggak tapi dia enggak, enggak, enggak mampu mampu di situ wah Wa keadaan seperti ini juga manfa'ala juhdahu orang yang benar-benar telah malam memiliki usaha sudah bersungguh-sungguh, livili saya untuk melakukan satu kejelekan Walakin hila, hila ilmadi masyul, akan tapi terhalangi antara dia dan antara apa yang dia lakukan dirinya dengan perbuatan tadi terhalangi. Tuktabu alai tilkasiyah, ditulis atas dia keburukan yang dia telah berusaha padanya. Li'anau baddala, dia telah memiliki mencurahkan usahanya, amalan mungkaro perbuatan yang mung mongkar maaf om itu nah. jadi di sini perlu diperhatikan perkara ini maka itu perhatikan kesalahan-kesalahan ini mudah-mudahan saja kita bisa menghindari ya kan dan terutama menghindari karena Allah Ta'ala bukan karena yang lain bukan karena lemah dan semisalnya soal Perkataan dari seorang toleb di sini soalun ahsanul ilah ini juga jumlah doa iya kalimat doa semoga Allah berbuat ihsan pada angko ya syekh tuk tabu alisariko kamilatan awma basaroh minasbaa biha tuk tabu alisariko tu kamilatan awma basaroh bacaan nafil madi basaroh yubaasiru mu basaratan yakni melaksanakan langsung apakah ditulis atas dia itu pencurian tadi secara sempurna atau apa yang dia ini telah melakukan dengan sebab-sebabnya alhamdulillah alhamdulillah al-maksud Asimun. Mana bahasa orang itu adalah melaksanakan langsung bahasa orang baru cari sebab-sebabnya Ya kan baru alat-alatnya digunakan, belum dapat curian. Apakah tulis curiannya atau sebab yang dia telah lakukan tadi itu yang ditulis? Jawabnya la alam. Maksudnya adalah bahwasanya dia berdosa. Anu azim. Ama sayatu ma'lamu. Azmuha wa kaif ayfiyatuha. Idza wa kaifiyatuha Allahu a'lam. Adapun tentang keburukan, saya enggak tahu tentang besarnya dan bagaimana bentuk besarnya keberna itu Allah yang lebih tahu. Dalam hadis al-qatil wa al ammahu al-waidu. Ammahu amma ya'ummu wa mayah. Hmm? Amma, amma, amma ya'ummu hmm? amma ya ammahu dicakup oleh menurutnya mencakup. Amma ya'ummu tu mencakup Al-Qatil wa maqtul benar Ammahu al-wa'idhu Ancaman mengenai dua-duanya Mencakup dua-duanya nah. Di ancaman tadi mengenai dua-duanya Mengenai yang membunuh dan mengenai yang dibunuh Kenapa? Karena yang dibunuh telah punya keinginan untuk membunuh juga Tapi terhalangi Kalah dia Nas'alullah al-afiatah Kita minta kepada Allah keselamatan Baik Lanjutannya Gaurwadih ini apa? Pertanyaannya tidak jelas Gaurwadihin Ia ini Assoalu Assoalu Gaurwadih Pertanyaannya tidak jelas Sehingga tidak ditulis di sini Artinya rekaman yang didengar Ya kan? Ketika ingin ditulis Tidak jelas di sana Cuma jawabannya Jelas Na'amisluhu Jawabannya jelas Na'amisluhu Dakhlul biada Dakhlul biada masuk dalam perkara ini Rasulul Karan lau elmun wa malun. Ma Seorang laki-laki dia memiliki ilmu, memiliki harta. Wakan ayamalubimalihi bimasar Allahu wa wafiqirul manazil. Seorang, seseorang itu punya ilmu, punya harta. Dia mengamalkan dengan hartanya, dengan apa yang Allah syariatkan. Maka dia dalam. Manzilah yang paling terbaik. Fi khairil manazil. Jadi orang itu punya harta, punya ilmu, punya ilmu punya harta. Dia mengamalkan hartanya tadi dengan apa yang Allah sadarkan. Fi khairil manazil. Wasanilau ilmu wasalamalunfawayakul. Orang kedua, dia punya ilmu, tapi tidak punya harta. Tapi dia punya perkataan. Apa perkenannya? Laulimalan. Pesannya ni. Lawana lima la itu. Lawana lima la pulanin Saya adanya aku Punya artinya si pulan itu La tu misla amalihi Sungguh aku akan beramal Semisal amalan dia Falahu mislu ajrihi bin niyati Asal Maka dia punya Kebaikan tadi berupa pahala Semisal pahalanya orang yang Beramal dengan hartanya Kenapa? Karena niatnya yang bagus Niatnya yang soleha Yang baik jadi orang tak punya harta, tapi dia punya angan-angan. Kalau punya harta, akan ku beramal, akan ku lakukan harta aku dengan orang yang seperti orang itu yang melakukan kebaikan. Dia dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena niat, niatnya. Alhamdulillah. Tapi Insya Allah sampai ini kita cukupkan. Jelas syair dari apa yang dipakai Muhorid dalam tiga hadis ini. Allah memiliki sifat kalam, memiliki sifat kaul. Ya kan, Allah memiliki sifat kalam dan sifat qawul. Nah, dari hadisnya Aisyah, sifat kalam. Dari jatuhnya, apa? Sifat Dadisnya, hadisnya, hadisnya apa, sifat qawul. Dari hadisnya Abusrah, sifat jika sifat qawul. Baik. Dan cukupkan, dan kita lanjutkan pada waktu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.